А так людей особливо не чіпали. Дітям роздали небачені досі чаремошнім довгі цукерки в блискучих обгортках та якісь дивні фрукти, формою схожі на яблука. На другий день після свого приходу німці через посильних скликали село перед церквою навіче. Німецький офіцер у наваксованих до близьку чоботах Високому чорному кашкеті з високою какардою і добре випрасуваному чорному мундирі із таким знаком на рукаві, як у черемошному писали писанки, двома перекладеними навхрест і загнутими в різні боки скобами, говорив недовгими реченнями, А Танасій Максимюк перекладав німецьку бесіду зрозумілими для людей словами. Він по-німецьки говорив ще й з Австрійської війни. Німець сказав, що Велика Німеччина і Великий фірер Адольф Гітлер почали війну з большевиками заради визволення окупованих людей з-під страху і безчинств. Казав, війни не боятися, але нову владу слухати, а про тих, хто тут чинив людям кривди впродовж останнього року, забути назавжди. Школу в селі відкриє нова адміністрація. Священик щонеділі правитиме службу. Людям повернуть право раз на тиждень легально спілкуватися зі своїми родинами з другого боку ріки, де також панує німецька влада, як скоро запанує і по всій Європі. В село приїжджатиме німецький лікар і лікуватиме всяку заразу, яку плодили і заохочували большевики. Іще німець попросив мовчанням пом'янути тих, кого кривда торкнулася найбільше. і з листка прочитав фамілії десяти черемошнянських газдів, чиї сім'ї були забрані з села за тиждень до початку війни, чим викликав поодинокі жіночі схлипи. Воєнний стан, казав офіцер, триватиме недовго. Різдво люди будуть зустрічати під залпи переможного салюту. Після закінчення промови – «Первий», діалектне, двоюрідний. Брат Курика Дмитро Угрин підніс офіцеровий хліб-сіль на вишитому рушникові з пришпеленим прапорцем тканим синьо-жовтою волічкою. Німець дещо гидливо ущепнув калач і відвів його рукою разом з Угрином у бік молодшого офіцера, показуючи стати за ним. Після віча німці влаштували на сільській толоці розвагу під губні гармошки. Але люди чомусь не веселилися, хіба що мовчки і неосудливо дивилися на молоденьких солдатів, що намагалися крутити в танці кількох сільських дівчат та молодиць, та стиха перешиптувалися між собою. Німці стояли в селі недовго і великої шкоди людям не зробили. Так само, як черемошнянські люди не робили шкоди і їм. Хіба що біданка Анниця, яка роками слабувала на голову, ходила по селу із запаленим на кінці тички ганчір'ям. Так що під вечір у темному селі тичка здавалася велетенським факелом за що німці закрили Анницю на ніч у певниці комендатури, а вранці, з'ясувавши, що вона не сповна розуму, відпустили під чесне слово родичам. Перед своїм відходом знову зібрали людей коло церкви. І той самий старший офіцер повідомив, що їхня частина змушена йти вперед, а тут, у Черемошному, німець так і сказав, у Черемошному вони залишають своїх союзників – представників Румунської воєнної адміністрації, яку тутешні люди добре знають і німець, сподівається, добре зустрінуть. Згадка про румунську адміністрацію потягнула в людей наступну згадку про букові палиці, сороківники за непослух і небажання ворбешти-романешти і в декого щеляді трохи покривилися лиця. Цього разу німець не влаштовував гулянок на толоці. Лиш відмарширував у бік вижниці за крутими зеленими тягачами, а черемошнянці взялися до своїх роботів, як раніше. Бо ніхто не відміняв робітній людині догляду за худобою, сінокосу, лісоповалу, народження дітей і поховання небіжчиків, навіть під час війни. Ті самі, що й до війни, а може ще гірші, грубі свинські постоли нової старої румунської адміністрації дуже дисонували з наваксованими чоботами зниклого німця. Але в Черемошному бачили й не таке. Чи один маєтний Газда нерідко брав собі за союзника злидоту, аби лише мати на селі більший вплив, а швидше – чисту фізичну силу. Новими старими порядками були ті самі, а подеколи іще пекучі щебукові палиці. Та тепер уже повсюдні і категоричні заборони будь-яких політикувань. У Черемошнім по той бік ріки незмінно стояли німці. І дехто з цього бічних черемошнянців, навідуючи родину чи брешучий, що навідуючи таку, залишався там і добровільно просився їхати на роботи до Німеччини разом з галіцейською молоддю, яку везли спочатку до Колії, а далі хто його знає. Румуни такі справи своїх союзників з того боку не заохочували, а далі під приводом воєнного часу різко обмежили можливість спілкування з дзеркально розміщеними по той бік Чаремоша людьми. В невдоволеному часі румуни забрали з села Чоловіків відповідного віку на Кончентрари. Одне слово мобілізували підданих румунської влади на війну, точніше її в армію. Війна жорнила. Михайло якраз сушив дошки на столярку, коли на подвір'ї став «Хто б ви подумали?» прийшов повідомляти Михайла про мобілізацію до війська,